Li han donat l'alta? Sí, en Johann Lieber ha sortit aquest matí de l'hospital Vaja, no ho sabia Vaig sentir que va perdre el coneixement de sobte Però suposo que no va ser res greu oh. Hola Tu vas sovint a la biblioteca, oi? I tu ets la bibliotecària de la universitat Caram, així que li han donat l'alta Me n'alegro Quan va perdre el coneixement em vaig espantar molt Estaves amb ell quan es va desmaiar? Sí, estava buscant un llibre i jo l'estava ajudant a trobar-lo. Estava fent la meva feina. I es va desmaiar de cop? Doncs sí, va començar a cridar i... A cridar? Tenia un llibre il·lustrat a les mans. L'estava fullejant i de cop, no ho sé... Il·lustrat? Un monstre. La fi de la foscor Valdria més que descansessis una mica No t'han trobat cap anomalia al cervell i l'encefalograma està bé, està saníssim El metge diu que podria ser conseqüència d'una anèmia o cansament O que haguessis rebut un xoc molt fort, però això és el que diu ell Per cert, no en tenia ni idea... Es veu que al cap hi tens la cicatriu d'una operació important. Ara el que has de fer és aparcar temporalment la feina i els estudis i descansar. Ah, sí, me'n descuidava. Va arribar aquesta carta per tu mentre estaves ingressat a l'hospital. Una carta? I per cert, no hi ha remitent. Però bé, suposo que no deu ser cap carta bomba. Mm. Caram, què passa ara? De què rius? Qui te l'envia aquesta carta? És de la Hingenburg Vermella Què? mira quin noi més guapo tenim per aquí. Que t'has perdut o potser et vens a estrenar? Vine amb mi, jo t'ensenyaré tot el que can. Va, anem. Escolta, coneixes la Hingenburg Vermella? Què? Pel que m'han dit, ha de ser per aquí la Hingenburg Vermella. Ostres, amb la de que tens. Veig que tens unes aficions molt estranyes, tu. És allà al fons. pastilles Dona'm pastilles. Sap si és aquí dalt la Gingamburg vermella? Que bé que has vingut. Acosta't, sisplau, seu. Sí, no en tinc cap dubte, ets tu. Tens un rostre molt bonic. T'he vist a les notícies de la televisió. Tu ets el noi que anava al costat d'en Schubert. Sé que primer et feies dir Margot Langer... I ara et dius Hingenburg Vermella? Fins fa poc em feia dir Sofí la Blava, però els noms no tenen importància. No t'ho sembla, Johann Lieber? En fi, la qüestió és que ara el meu xicot vol que em digui així. Estàs esperant darrere d'aquella porta. Oh, amor meu... Així que val més que no intentis res estrany. Està darrere d'aquella porta i du una pistola ben grossa. I no és l'única que té grossa. <tocs> Entrec el barret. Es tracta d'una estratègia realment meticulosa per guanyar-se la simpatia d'en Schubert. De debò, has demostrat ser molt audaç. Un cop em vas venir a visitar amb un noi que es deia Fallen, te'n recordes? Però després ves per on va aparèixer l'autèntic fill d'en Schubert. Qui ho havia de dir, oi? El pobre Fallen va ser una víctima. Tan bon punt va deixar de ser útil, va ser empès al suïcidi. Caram, ja han passat dos anys. Sí, resulta que fa dos anys l'autèntic Margot Langer va morir molt oportunament. Amb franquesa, haig de reconèixer que des que es va morir jo he sabut treure un bon profit, sí senyor. De fet, haig de dir que no és que ens coneguéssim gaire. Ella no era una dona del carrer i ja s'havia retirat. Només havíem anat a prendre una copa en dues o tres ocasions. Suposo que no tenia ningú amb qui parlar. Només em va caldre emborratxar-la i fingir unes quantes llògrimes perquè comencés a parlar pels descosits. La fe era amorosa amb el tal Schubert, el fillet que va donar en acollida. Però resulta que un bon dia la vam pelar i llavors em va acudir fer-me passar per ella i guanyar-me uns bons diners a l'esquena d'aquell milionari sense acord. La policia va concloure que havia estat atacada per un aixelebrat i va tancar el cas. Suposo que la policia no s'hauria imaginat mai que tot plegat formava part d'un pla molt ben preparat. Ah, i encara hi ha més. Aquell detectiu que es deia Richard, el pobre, també va tenir un final desgraciat. Si no hagués ficat el nas en aquest assumpte, no hauria hagut d'acabar suïcidant-se. Ah! Ah! Ah! Ah! Em pregunto quanta gent deus haver eliminat Vinga, va, deixem de tants i tants records memorables i entrem en les negociacions No et pensis que podràs fugir, val més que t'ho treguis del cap Oi, amor meu? Quan estàs disposat a pagar? Tu no em sents, noi. Quina és la por més gran que un pot experimentar? Què? Em pensava que havia arribat a la foscor més immensa. No et servirà de res canviar de tema. Però llavors, més enllà... Vaig veure una foscor encara més intensa. Què? Espera un moment. No et pensis que podràs marxar així. Ho he deixat estar. En Schubert ja no m'interessa. Et penses que m'enganyaràs? És inútil. Jo sóc una persona inexistent. Que tu creguis que et riuràs de mi, amor! Amor meu, ja pots sortir! Hola, que em dones un clavo, sis plau. Eh? Te, et compris pastilles? Doctora, afanyis, li surt Ai, del cap. Però no t'has pensat? Mal. El meu nen va, va primer. Ai, no el facis plorar com un desesperat. Que només s'ha trencat uros, que no plori tant. Comtes En comptes d'organitzar aquest rebombori, sigueu i espereu el va vostre va torn. Ja podeu cridar va tant, va tant com vulgueu, que aquí només hi ha un metge. Oi? <ríe> mm? <ríe> mm. <ríe> Què carai és, això tan llarg que dus, noi? Res, no és res. Escolti, la doctora d'aquí és tan bona com diuen? I tant que sí. Si no fos per aquesta doctora, tots els asiàtics d'aquest barri, i en especial els vietnamites, ens hauríem mort. Sí, és veritat. Tu no ets vietnamita, oi? Que no? No. Ei, tu, espera el teu torn. Fas molt mala cara, però els ferits van primer. Tranquil, no s'amoïni, que jo no sóc cap pacient. Ei, seu i espera que et toqui, noi Au, vinga, va, afanyis, doctora Ja li he dit que el meu nen va primer Dispensi'm Ei, tu, què coi fas? Espera el teu torn Dispensi, doctora, però és que m'agradaria fer-li unes preguntes Quantes vegades ho hauré de repetir, espereus a fora Ara estic molt ocupada És una dona molt jove Que no m'has sentit? Espera't fora Quants anys deu tenir aquesta doctora? Estic suturant la ferida, no em molestis. Si li passa res a aquest pacient, serà culpa teva. Em sents? Té un tall profund a la cuixa, causat per una ganivetada. Els punts de sutura són nets, però... Val més que insereixis un tub de drenatge. No parlis, em desconcentres. Si no vols fer el que et dic, que el portis a un hospital com cal. Què vol dir, com cal? Que sàpiques que aquí també fem tot el... Això no és un hospital... Només cal veure't. Tu no ets metge, evidentment. Resulta que si pogués anar a un hospital de debò, ja hi hauria anat. La majoria dels pacients que venen aquí són immigrants il·legals sense papers. Si anessin a un hospital de debò, els enviarien a la presó i els deportarien al seu país. Tens idea de quantes persones d'aquest barri han mort per no poder anar a un hospital com cal? No t'atreveixis a parlar si no saps què dius. Introdueix un tub de drenatge. Què? Segurament li han clavat un ganivet infectat. fes macàs. Oh. Si no realitzes un drenatge, la ferida podria suporar des de l'interior i formar un abscès, que no ho veus. Oh. Sí. Desfes un parell de punts. Està bé. Introdueix el tub de drenatge uns 5 centímetres. Perfecte, tot ha anat bé. Sí. A qui li toca ara? Oh. Eh? Oh. Oh. Oh. Oh. Veig que ja t'has despertat? Els pacients, m'ho han explicat. M'han dit que es veu que has estat curant malalts durant 48 hores seguides. He donat un cop d'ull a alguns dels teus pacients de postoperatori. Per fer de metge sense llicència, ets prou bona. Va, digue'm quants anys tens. 17. Què? Així ets molt més jove del que em pensava. Tot i així, fas la feina d'un metge de capçalera. Va ser casualitat. El metge que visitava en aquesta consulta va desaparèixer i va deixar els estris aquí. Tenir els estris no és suficient per saber curar. Però, escolta, qui te'n va ensenyar? El meu pare. El meu pare era metge. Era, dius? El meu pare era un metge vietnamita i jo el vaig acompanyar a l'Alemanya de l'Est per estudiar. Després va decidir instal·lar-s'hi i va obrir una consulta. Llavors van enderrocar el mur... Però, tot i així, el pare va continuar fent tot el possible per ajudar les persones vingudes d'Àsia. I, un bon dia, una colla de brètols amb aspecte de neonazis el van assassinar. Simplement el van matar perquè tenia un color de pell diferent. Jo em vaig quedar sola i em van enviar a una institució. Després em va acollir una família alemanya. Però aquella gent no m'estimava. Només em van acollir a casa seva per fer una obra de caritat. Era una pobra nena de pell groga i prou. Per això vaig fugir. Des que era petita sempre havia ajudat el meu pare. Vaig llegir els llibres de medicina que em va deixar, me'ls vaig estudiar. I vaig decidir que continuaria la tasca que ell havia començat. Aparta't, deixa'm fer a mi, va Apa, ja està Si vols curar-te aviat, t'hauràs de portar bé D'acord Endavant, que passi el següent No, ja no hi ha més pacients Val més que tornis a casa i estudis, força, sents? Aquest país dona una oportunitat a tots aquells que volen estudiar Vaja, pel que sembla, sí que ets un metge de veritat Penses que una principiant com jo s'hauria de retirar? Perdona, jo no volia dir això. Jo tan sols volia dir que... Si jo ho deixo, què creus que els hi passarà a aquesta gent, eh? Qui s'ocuparà d'ells, tu? Escolta, jo només... Pare! Ah, i... ah. ah, què ha passat? El meu home se li han creuat els cables i m'ha disparat. Ah! Mare! Ha vingut caminant fins aquí, en aquest estat? La mare m'ha dit que vostè la salvaria, que ho faria! Però jo no! Sisplau, sisplau, doctora, salvi la meva mare! Entesos, tranquil, jo me n'encarrego, no ploris! Sisplau, doctora, salvi-la! Mare! És una prostituta del barri, aquesta és la mena de gent que en surt més malparada! salvi M'agradaria poder-la ajudar, però... Sé sí que no sortiré. Portem-la a la taula d'operacions. Agafa-li les cames. És inútil aquest cop. Si que l'hem d'enviar a un hospital, no hi puc fer res, jo. Si perdem temps portant-la a un hospital, serà massa tard. Sóc conscient de les meves limitacions i això no té remei. No et rendeixis fins al final. Si el pacient respira, no perdis l'esperança fins l'últim moment. Recordo-ho sempre. No perdis l'esperança. Si l'artèria abdominal estigués danyada, la pressió sanguínia baixaria amb picat i entraria en estat de joc. Però si ha pogut venir fins aquí caminant és perquè la pressió ha baixat progressivament i es troba en estat de prejoc. La ferida de bala indica que hi ha una probabilitat elevada que la l'anel estigui danyada. Si li fem una laparotomia i una transfusió de sang hi haurà esperances de salvar-la. Va, comencem. Agafa el bisturi. qui li s'ha adormit, pobret Afortunadament, ni els intestins ni l'aparell digestiu ni tampoc els ossos presentaven cap lesió Per sort, només hem hagut d'extirpar el tros danyat de la melsa Has fet una operació excel·lent Sí, però tot gràcies a tu oh, oh, oh, Mare Et vull demanar una cosa Queda't aquí amb nosaltres. De fet, t'he vingut a veure perquè et volia fer una pregunta. Oh. Aquest article de diari sobre l'assassinat de la Sofí la Blava, coneguda també amb el nom de Hindenburg Vermella, he sentit dir que tu vas ser la primera persona que va acudir al lloc del crim. És cert. Em podries explicar quin aspecte tenia el lloc on la van matar? Només sé que aquella nit algú del barri em va trucar I com sempre hi vaig anar Li havien disparat un tret al cap Va morir a l'instant He vist moltes escenes com aquella Però fins llavors no m'havia passat mai La impressió que vaig tenir quan vaig entrar en aquella habitació No es tractava de cap robatori violent Ni tampoc hi havia odi Tan sols l'havien assassinat Johan Si està dins la foscor, s'enfonsa dins les tenebres Hem de fer que arribi la llum Escolta'm bé, has d'estudiar amor, no et rendeixis Sé que tu ho aconseguiràs Estic convençut que seràs una bona matgessa en compta, vigila, tinc la impressió que ets tu qui s'enfonsa dins la pocs més profunda. Ai que tornaràs tu tot tema, ai que tornaràs Episodio 35. Un héroe sin nombre.